Ze soinu motarekin, egoerdi juntan, eh, ondaisiela saioan, zeik ingiren. Itze egin hau zuen, eh? Jean-Christian galtxitaburu joan den eh, aldean etorri zelaik, eh? burdin soinu, egur soinuren aurkesterat, itze banaginin, ginen ginela odilen ikusteak. Eta lehenik, ala, agur bero bat, itzahitz, ez teala, Jean-Christian? Bai, bai, ala da, eta eh? bai, bai, emangira, plazerekin, ez eh? genioan, kontent. Eh? kontakt. Bai. Bon. Egia Francesc se ha intentat, ez da improbable, bai, şu ola berezi batzuela edo ezkontza berezi batzu. Eh bai. Eh sonaitzanik bisian ainitzuei eta hautatua denakiz hartu, denak, isartu, denak uh, bon, ala, eta bena atik ustez batzu bisian pasatzen diren gauza batzu, fiskat uh, Uh, horguin aire bat dutenak edo magikoak direnak eta uh hola -huh. eta ene hola um, o, o direkin dutan harremana zenta u pizkat zenta ezbigirabiziki kushi gure bizian, orain arte okay. uh, bon etu gaste gastia eta bezak ikusi zue galse bispairualdis bisian etola eta egon du dokumentuaz hirugarren edo laugarren aldia elgarrekin gertatzen girela eta ara eta plazerrekin Aldi Eta ola idei haitzu, planuak inatziua peperes, ohono, bat urtez, segitzena bat du gola, ebe ez gila gaizki, Hala. Hala, ba odien, odil, odil jadianik uh, laskarai, hasia lanian, odil ongi etorri gure eman kizunera todile. Egunantzuri, Marianez, biziki konteni zure ikustea egun eta lahartzaaleko espelet ostatu guntan. <laughs> eta bai. Eta bai. niretako atxalde guna dut eta espero dut gauruntan zeit eta edizkire Jean-Christian Galsitaburu denak ezagutzen duguna. Bye. Eta ala, eta berarekin, uh, berak erraiten erran duen bezala, uh, enpro gixan egiten dugu zeid, benani zeugur niz, zenta berrezko abitut musika zizelkatzeko, zeugur yeah. niz, ateatuko dela, ez dit mefentxeak duaiten iz. Hala. Oda, Odile, Gure entzule gaiteko, Landibarren txortia bainan gero han emenka ibiliat guai hor uh, bihar noan bizi. Bai eta orduan eta xortz ez eta egon iz Landiaren egon izo bi urte arte Eta geu bomba kisuf eta jun berzela eskapatu berzela etzikordon joaniz eta bizikandu dona polen maulen eta momentu batetan joaniz afrikaratet bai eta geu birizu itsuliniz eskaleria eta uai bernesen uh, suserian me mitikren kantin bisinis Ben abo, ene gogoa, eta dendena euskal dut. Vai, eta vai. espero dut, biziki fite eta berriz jinen izala ene, ene, ene, ene, ene, ene oh, eusk erri dat. Sorten erri dat. Hala. Voilà, Hordion, bon. uh, gaurkoa, geyen bat siselana sura ingainena. Baiti sura ingainena iten dut siselana. Eta pixka bat, jakitekotan tan nola jintzait joan naiz duela beden weinen du. Hama bosturte, joan izala ah. afrikarat, eta afrikanikus dit merkatu batetan ikusi nikus ditipo bat, eta tipo bat izena zizelkatzen, odun lurean zen, jarrik lurean, eta okay. treznu batekin eta deitzen dena frantzesez, ez euskaz, erminet eta trezna hoi, okay. eta bere inguruan izan, izan iz, ez da naiz laurden bat, beden eta harritu izan ikustea iz, ikustean holan zizeateatu duen. Zinez gauz polita bat, eta okay. enere, enere buruan eta nere barnean esartu da, eta gehoztik uh, euskal egiragina eta eta hola joan da, eta huai bakit behar ezkoa dutala, zizela hodiekin da eta ho dit ziizela ziizela houdi. Ezin da be bat. Mm. Nola uh, nora ikasi duzu zok zizel uh, uh, lan hortan edo gitia bada gola. Eta nolak asidutan, eta asiniz uh, zinez, uh, eta nabarenko zen nabaren bain zen leku bat, eta joan niz ikustea, eh, jakiteko ea, leku hau eta libro zen ez, eta hor jarri Eta geho horritzen eta nabarenko ko tipo tipi bat zinez, uh, me harritzekoa ezer bat, tipo ezer bat, dintzaiten egana eganez, Entzut, ikusten e, zitut, aspalditik zizelkatzen baina nik ikasko zitut, eta zinez nula ikzizelkatzen den eskiekin baizik. Dala. Eta hala hola segitu dut, eta joaniz iz eguneo behitxeat, eta jo eta eguneo behetxeat eta zizel gehienak beha egin ditut eta beha emeia emaiten zuen eta ideia eta historien eta historie guzia, nabarren txeko seko, historie, historie guzia bazakean. Zinez no. gizun gish, gizako bat eta duela guai nendu bispeiru urte joan da no, eh? bon, badakit eta ene, ene kantin dena, bena ban okay. joan zait eta guai eta guai bizka bat, gond naiz bila betez beden egond naiz eta Si selkatugabe nien enbeia eginun desnai eta ezaitit eta enemais joen argaskia ene kantina uh -huh. eta ala eta jo joan naiz beriz eta ala eta beletsat itendu iniziatitendu bena sines beetzat senta maitu aita bat bezala uh -huh. maistxia ta maishua e gaitendu bezala bai hoida yeah, yeah. ba, bai maistxua eta mais bai hoida bai da senta ba ukandu pasientza bat senta pasientzia uh -huh. berda eta zinez ikusi bat sinin Me Maitatzikoa zen ah, gizun. Maitagar. Oh, maita Ma ego garri. ingira, ba, luza ziekin gaurkoa azteko, da zinez bon, berria ziendako, eh? Bai, berria da, zinez berria, bon, pizka bat preparatu dugu, gwe hartin, baina, bon, segur da gauza honen, biziki ongi dela, Sigurniz. Ah. Are azken hitza utziko du? Bo... Baina, beste ja... bai, du, zer, alere, eh? baino, elgarrikin, eta, bururatzeko, Jean-Christian? Bai. Eben nik, e, e, e, gana inuke gauzabat, kontenten iz, ba. ez da gaitzki, kontent izaitzai balio du horrek. <laughs> Hainiz balio du, ba. eta zier, zuri esker, odilerie esker, eta ere, eta kontenten iz, eta espalditik, bagindien nola ideia bat zen, musika zabalik, ganaidea musika bat denetan, ez, jarri, denetan eta xoko bat ere, ba. eta... E, egun ola da piska hori da musika sabalik. Josegozuzaiere zi, hartzia ganegetan, xabaietan, mm, bai, bai. jotuan, zorlanden eta, bai, eta bai hori da sabalik gnaida libro nola, nola nola gerta nola gerta eta hala izaiten da. Huri eta Azkenian giu gauza tipiak ere importantak dira, gnaridote bon eh, Lili tipiak badute haundiek besamaz importantezia, importantzia. Eh? Azkenian ez da bon hm? Lili baten interesa ez da egarik haundia delakotz. Ha tipiak ere baute bal, balio. Bon, ala eta beraz guk gure gertakariak dira gertakari xume tipi batzuola politak okay. eta eta beharnuke untsalaz, untxaiteko egun beharnuke esk, bernuzke eskertu, 8s eta txantxa maii, zenta hek ez baninnduten gomitatu landibageko azkonbegiko, begiko besteta. zik bestetarat, zikkiroraat odil menturaz sekulan ezagutuko. Hala, beraz 1000 es 8 silde eta txantxa maii eta po bat bakotsari. Hala. Eta soinaireekin elgerutziko dugu. Urdian odilaxia da, baina soinaire, lankesta. Eta bez aire bat hola odire liburu zegina den horian ez du titulurik ono arats. da, espalada bena, bon voilà, berari berari buruzegina den uh, musika, Aireño, musika txu bat. txubat.